«Що таке лярва та байстрюча?» Санька замість відповісти зібрала чемодан лахів, ухопила дочку за ручення і подалася до шосейки голосувати попутну машину. Батько з матір'ю їх не проводжали. Їм у селі і з селом ще жити і жити, томусять шануватись. А Саньці з Настусою нехай Господь допомагає». На узбіччі шосе вони стояли недовго. На підняту санчину руку спинився маз і вмістив у кабіну до водія матір з дочкою та чемодан. Поволі розговорилися, санька, притискуючи до себе затерплу настусю, для якої маз видався гармидерним чудовиськом, скопою без емоції наче йшлося про когось третього чи геть чужого, переповіла свої куці безталенні, Етапи великого шляху. Наслухавшись націлені пісень, вони часто в розмовах повторювали з них рядки і куплети. Водій слухав, кивав, відводив погляду від сірої стрічки розбитої тисячами коліс дороги і, не питаючись згоди, привіз випадкових пасажирів у це село, де мав на двох із хворою, на сухоти матір'ю, добротний будинок і кілька сараїв. Шістдесят соток городу, корову і талицю, курей, гусей, кролів, індиків, троє свиней, копанку з розведеного в ній рибою і вітряк у кінці городу, що дивом уцілів на вітрах колективізації, розкоркулення і усенародного будівництва найпередовішого в світі суспільства. Іван сказав матері, що «Оці в нас поживуть поки». Місця всім вистачить, а там побачимо. Санька побачила найперша. Це ж він привіз її сюди, як робітницю, на увесь цей домашній колгосп. Йому потрібна не жінка, а господиня, бо з хворої матері яка там робота. Висиджує днями на призбі проти сонечка та бухикає, тримаючись за висохлі груди. Душа Саньки провалилася крізь землю. Думала, в Івана втіху, втікши від батька-матері, що стали враз чужими для неї, приставши на думку села навіть пальцем не вирухнувши на її захист. Мати замість хоч якось розрайяти дочку постійно нагадувала. А я ж тобі казала, я ж тобі писала, так ти ж, чортове зілля, все по-своєму, по-своєму, ось тепер і май. «Утішилася! Та що вдієш, жити якось треба. Зрештою, це ж не цілуна, де влітку доконує спека, а взимку немає спасу від космічного холоду. І як вони тільки й витримували все те? Та як же? Бо молоді були, дурні, наївні, давали піддурювати себе незвіданості світу». Ладні платити за найменший акт пізнання того світу найдорожчим, хоч тоді ще цього не розуміли, здоров'ям. А тут у Івана і хата гожа, і свекроха несварлива, і донечка доглянута. Настуся і справді ожила, погарнішала, у смак їла і добре спала, знайшла собі подружок у сусідстві, і не ходила, пурхала, весела, безтурботна, по-дитячому щаслива. І Санька, дивлячись на дончину радість, здалася на милість долі. Як буде, так і буде. Живуть же люди тут. Хіба що навчена в Казахстані, зажадала від Івана офіційно розписатись у сільраді. Іванові, здається, тільки того і треба було. Санька перебрала його прізвище, і Настусю на те прізвище переписала. Тепер нехай батько-мати її попошукають, як здумають. А не здумають, її діла нема. Тепер вона не пропаде. Дасть раду собі, Настусі. Саме стояла на поріг Рущовська Семирічка. Радіо голосувало про рішучу волю партії та всього радянського народу догнать да і перегнать Америку». Колгоспи скорочували посіви пшениці і жита, бо за велінням із Москви на поля прийшли королєва кукуруза і царь горох. А в кооперації почали продавати хліб із домішками кукурудзяного борошна. Глевкий, хоч коник з нього, та ліверну ковбасу, начинену горохом. Санька, окрім сільмагу, не мала часу ходити по людях, той не знала, що в багатьох родинах із дня на день на сніданні, обід вечерю варилося одне й те саме – горохв'яний суп на олії, зате в них у Господі не вибувало м'ясиво.